Кобища голосно вилаявся і, сплюнувши на підлогу, сів на розпанаханий диван. Ще півгодини і тут закрутиться все спочатку. Дактилоскопісти, інші експерти, помпрокурора. Він відкинувся головою на спинку дивана, що на їх круто кинув зухвалий злочинець або швидше злочинці. Навряд чи таке могла б зробити за ніч одна людина. В опечатаній квартирі, де проживав убитий, у квартирі, напхані дорогим антикваріатом, у квартирі, з якою в день убивства винесли щось таке, порівняно з чим цей антикваріат був нічого не вартий, несподівано почали шукати ще щось, напевно, ще більш важливе. Майор міцно вхопився за цю ідею. Тиждень тому тут, скоріше за все, працював найманець. Ромаза не замовили. Незважаючи на таємничість господаря, хтось все-таки знав про скарби, сховані у квартирі, включаючи і те найцінніше. Він і найняв оцього кілера та грабіжника у Шкірінці, дилетанта, який не схотів останньої миті позбутися використаної зброї. Раптом кобище знайшов пояснення цьому фактові. Це мав бути якийсь спритний та зухвалий парубійко, який невиключено виконував таке замовлення вперше. Він міг і не знати реальної вартості того, про що йшлося, і працював просто за платню. Тому останньою миті пошкодував гарної цяцьки з гушником, трохи заплутавши слідство цим нестандартним ходом. Тому, можливо, і помолився, винісши з помешкання не те, що потрібно. Жага будь-що отримати... Приз примусила того, хто все це задумав, повторити спробу. Напевно, вони мали підстави сподіватися, що мета їхніх пошуків після зусиль міліції та експертів залишилася там, де й була. Кобища уважно оглядав кімнати і не знаходив нічого неторканого. Те саме робилося і у ванній. В міст Комірчин було вивернуто геть, усе валялося купами в коридорі та кімнатах. Вони лабо ніяк не могли знайти того, чого так прагли. Якби мети пошуків було досягнуто раніше, бодай щось залишилося б у відносному порядку. Бодай щось. Не могли ж вони знайти цю таємничу річ в останній момент, скажімо, в останній трилітровій банці з сухофруктами або старому розбитому програвачі. Отже, пошуки виявилися безрезультатними. Чорт забирай, тоді воно десь тут, або ще десь там, де хитрий громадянин Ромазан додумався його заховати. І Його шукатимуть далі. Ще вчора Мужейко закінчив обхід усіляких ломбардів, комісійних магазинів, приватних колекціонерів. Ніхто з людей, які мали відношення до обігу антикварних цінностей, ніколи в очі не бачив ніякого Ромазана. Усі вони дивилися на фото гладкуватого лисого бюрократа і знизували плечима. Ніхто з родичів, які в різний час бували в квартирі вбитого, не могли впевнено сказати – коли з'являлися там цінності, які їм показували. Вони ніколи не звертали на такі дрібниці уваги. Де брав загиблий цей рідкісний крам, залишалося таємницею. Експерти протовклись півдня в помешканні Ромазана, але не повідомили нічого цікавого. Дактилоскопіст також не здивував, не знайшовши жодного відбитка пальців. Цього слід було сподіватися. Ще раз вилаявшись і сплюнувши, кобище у супроводі Можейка залишив квартиру. Але дорогою до управління його настрій зазнав відчутний змін. Прокол? Він завжди прокол. Попри це, справа, яку вони розслідують, прогресує. А це означає, що будуть нові події, а отже існуватиме можливість вчепитися за них, як за ту нитку, на другому кінці якої її величність істина. Розділ 8. Квартирант. Продовження. Вона йшла вулицею спокійно і неквапно. Легка куртка, застібнута під саму шию, просто волоса, незважаючи на неприємний вітер. Волосся зібране у той самий вільний вузол, який, щоправда, тепер прикрашала оригінальна заколка. Наталя не любила його розпускати, майже ніколи не робила цього, принаймні. Борисові такого бачити не доводилося. При своїй, як з'ясувалося, делікатній статурі, вона полюбляла доволі масивне взуття, яке її аж ніяк не псувало. Погода змін на краще не обіцяла, тому вона прихопила з собою парасольку. Силоет тут джинсах з маленькою сумочкою на боці, розмірено і навіть елегантно погойдувався в такт ходьбі, зменшуючись кожним кроком. Годинник показував десяту. Пачка білого паперу на столі виглядала дивно і незвично. Він не розраховував потрапити сюди так швидко та легко. Що ж, удача продовжувала виявляти неабияку лояльність, ніби намагаючись компенсувати все, що прогледіла досі. Борис розстібнув куртку і пройшовся по квартирі. Починати належало з кухні. Зараз маленька господиня помешкання мала бути десь на шляху до пошти. «Відправка листа займе близько півгодини. Нехай годину, краєзнавчий музей. Ще годину-дві – бібліотека. А якщо вона несподівано схоче повернутися?» Згадалася розмова за сніданком. «Я можу зробити собі каву і бутерброд, якщо зглоднію?» – запитав він. «Звичайно», – відповіла Наталка. «Ось чашки, цукор, посуд». Вона показувала йому, де що лежить – і пропонувала почуватися зручно. Звикнувши до квартиранта, дівчина навіть невимушено посміхнулася під час сніданку, обговорюючи роботу, яку належало зробити у місті. Власні руки в тонких рукавичках виглядали доволі незвично. Взявшись за ручку кухонної шафи, Борис відчув щось неприємне. Не лише гнітюче відчуття порпання у чужій білизні, Щось схоже на провину перед цією маленькою та беззахисною жінкою. Робота йшла методично. Він виймав одну за одну чашки, зазирав усередину і ставив на місце. В одній чашці, надщербленій, з тріщиною, лежало кілька квитанцій. Він уважно вивчив кожну. Полицю за полицею його руки та очі обмацували поступово, не залишаючи жодного виступу. На столі весь цей час стояла чашка з насипаною кавою, а біля неї ложка. На плиті грівся чайник, буцімто він збирався пити каву. У нижніх відділення шафи були каструлі, усі старі, поміж ними інше кухонне причандалля. Знайшовши мішечок з крупою, Борис поставив на плиту каструлю з водою, наче збирався варити кашу. Крупу довелося пересипати в суху каструлю, а потім назад у мішечок і зав'язати його, як і раніше. Перебравши все всередині шафи, він обережно відсунув її та оглянув ззаду, обмацав знизу. Якби господиня помешкання несподівано повернулася, довелося б миттєво розсипати крупу і змітати її, підсунувши шафу. Якби тижнів зо два тому над ним не взяли гору емоції, він, безперечно, вів би зараз пошуки більш цілеспрямовано. До повернення Наталії залишалася орієнтовно година, і робота на кухні добігала завершення. Головне не поспішати. Кваплячись, можна пропустити щось таке на перший вигляд незначне, а насправді, якщо це станеться, повернути втрачений час навряд чи вдасться. Зваривши нарешті каву, він повернувся до своєї кімнати і ліг. Перед очима крутилися кухонні шафи, банки, каструлі, павутиння у глухих закутках. Можливо, потрібно було натиснути на спуск трохи пізніше, а ще краще – раніше. На кілька хвилин. Тоді далі все було б легко і просто. Хвилин десять він щось обмірковував, потім нерішуче підвівся і підійшов до телефону. Зняв трубку, потер на її лоба і поклав на апарат.